أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم اکبارو مم مقتکم انفسکم اذ تدعون الایمان فتکفرون دی جنا الله جل جلال جلاله تخریب ذکر ک یرا ورکی د کا پیرانو تا د حیرت پا خو لو چې کله د قیمت رض شي دا کاکان به په خپل ځانو باندې انت ډیرر غصی د دی وجهه چې د د الله سره ش کړی د او کوفره کړی په به انت خفه او ځان ته به انت اوسممي او تر دی چې په د لاسو به چکونه لګي په دګوتو به چکونه لګي چې دا زمون لوی لغلته شوي. نو په دا و وخت کې د دې ته ویل شي چې تاسو د په ځانونو باندې کوم غوسه نه نو د الله غوسه د دې په تاسو باندې ډیره زیاته ده په دا غا اخرت کې او په دنیا کې هم چې کم وخت تاسو به راولل تاسو به د الله د وحدانيت انکار کوو نو د الله غوسه د هغه وخت کې ډیره سی او تاسو د حسین پا دیخپل و نفسو نو بانده. نور حسرت او ندامت اغابو و تا ورکلشی بیه. نو اللہ پرمائی اناللذین ها یک گینن ها کسان کفروچ کفری کلده. یو ناداو نادی تا با آواز ورکلشی دا طرب دا ملیکونا پا دا زحال که چی دی با غصی پا خپل و زانونو بانده. او کو پرې مطق ذکر ک که هر کې مکاف ده یا الله نهې یا الله صفات نهې یا پیغمبران غمبران نهې یا ملیک نهې هر کې مکفر چې ده نودي تهاز وړلی شي لمقت مقط الله اخ مخه غص د الله طلاق برو ډیره زیاته ده م مقطې کوم د غسې د ستاسوونه انفسه کوم په ځوو خپلوبانې او نندرسوللی! ن الله خص زکه سی واده دای وځي بیان ده استو دعاو نه پغوخ کې چې تاسو پره بلل شو ال الا ایمانې او دنیا کې ایمان ترپتا فرور نو تاسو به کفر کوو انکار به موږ والله ایمان لرالو نو جواب کې وای چې قالو ذې ای رب انا ای پالونکه زمنګا امت تن ملوکو نته نه امت تنا مونږه تاملکو ملکلو نه پدوه پیرو ملولو سرا وحی ایتنه او مونږه تا ژوندیکلو پدوه ژوندونو سرا یا پدوه پیر ژوندیکولو سرا فاعترفنا نو مونږه اعتراف کوو بی زنو بنا او نو نفحل الى خروج من سبيل آيشتا دي سلار دو د دي جهنم نا نو دي بجواب كوه ياللا موند دوا دو جواند دي کلو دوا پير دي نو دوا پير جواند دو ظاهر دي یو د دنیا جواند یو د يو داخرة جواند دي وز دوا پير کم يو دي نو اغي كي یو مرگ هم ظاهر دي چه دنیا کې انسان بان نه مرگ رازي وز دا بلا پير مرگ کم مراد دي خبر ده انداله ندیکې نو په سیرینو دی مختلفو په سیرینو لري اقوال لبعض مفسرین انسان چې لا پیدا نې دی, دی مثال دمل مل شو چې کم وخت کې ادمي نو بازو تنه غاغستې یو مرګره شي یو داسه وو مرګو بازو مفسرین د دینه بین انفختین علامه سادی تفسیر سادی ول ددوش پیلو مس کې کم مرګ زګه انسان چې په پادشي قبر کې سنه سجوند دی د دې په سزا او جزامل اړwiki شپیلو سره به مرګ راشي مکمل نباذو مپسیرینو د دینه هغه مرګ غستره چې کوم مرګ هغه دو د دوی شپیلو مسکه دې مرګ هغه واست یو دنیا کې شذې مارش او بعضو د دینه قبر کې مرگ واست انسان مرشي سنا س ژوند قبر کې عادت روح شي په هغه سره سزا او جزاه مخصوصه او چې کله الله تعالی او دا پ ق مږي باغې سره لومب پل وولی شنو نو هر شبانې به پنا را شي په دغه قبر کې ج جودون د دا به هم ختم شي پهمکه چې کم ژوندون د دا به هم ختم شي پرشتت به هم شي نو بعض نه کبر له مګ غست دی بارحل دیځ کې او خبره یاد زیده بعضې خلک سنت سنتول جماعت چې کم کده دا عذاب قبر, دا قبر دا دا دا دا دا او دا عذاب قبر د پار سنه س ژوند په کار دی په قبر ذکر دکسه مړی لا چې په کې ژوند نه نو کته سزا ورکې نو دا لکه کار نه دی سزا ورکول شي اعدال السنه والجماعه کیده دا داوی او احادیثونه او د تقریبا واتلس او ایتون نه ثابت 70 احادیث متواتره نو بازه ځدی آیات نه انکار روه باسه چې ګوره بس د ژوند شو د قبر ول ژوند هڅه قر نه دی بیا درې راځي اور انداله او دا را غلای دو مرګ شونه قبر والا مرګ خو ذکر نه ده نظم ذکر نه ده یو ژوند دنیا کې یو اخرت کې نو دوی دریم ژوند نشته او قبر والا دریم ژوند نو دا خبر یاد ساته دا قبر والا ژوند کدل ته ذکر نه ده یو شی ذکر کول مطلب دانه ده چې نشته لګمو الله الله الا الله محمد, محمد رسول الله محمد الله سره رسول دې کليمه کې صرف د محمد رسالت ذکر نه مطلب دا نه چې د نور رسولان نه دی یو شی ذکر نش په دی آیات کې داغه مطلب دا نه چې نور الله سو آیاتونو کې او یا حدیث مبارکو کې هغه ذکر آغا دی هغه کاپری ابل خبردار ته قبر چې کم ژوندون دی نو دا مستقل ژوند نه دی نه د دنیا په شانتي یا ګوې دا د دنیا خاتمه ده د دنیا غیر سر لګیدل په دی کې راغی یا زیات نه زیات د اخرت مقدمه ده نو د اخرت ول کې راغی چونک هغه مستقل جنت صرف د سزا ده ده او د جزا لپاره سناسه انسان د احساس کې نو د دې وجنه مستقلا اغا نشي ذکر کولې د دنیاواله ذکر کولې شي او د اخرتواله ذکر کولې شي او د لسمه سي لپاره کې د قبر متعلق داغه تذکرت راشي او ما ته وی په ځم په سرینو خو موت اغه ست د قبر والے موت ته اغه ست زګه دی اخې کاپران او اخرت نه دغه د اخرت جنمن او بازو تنات د قبر والے جن او هغه ست د ځکه د کاپیرانو خدا اخرت جنمن زکه خو الله تعالی ته وي ته مونږ د په رمل کړو یو قبر کې جن مرګ شي دنیا کې شي قبر د انده لګنه اخرت خو دی نه منو زکه خو وي اخرت کې فاع طرف نه یل مونږه یته رب او د اخرت جنم شته دی کی مونږه په خطاب اندي خدا د اخرت جنم شته آخرت کې پاسې دلمشتنه فحل الی خروج من سبیل یعلم خو اس اعتراض کو چې کمشه نه منو هغه اومنه هغه شته یعله سلارد و توشته چې خلاص شو خبر ده انت الله ما زوی نور مفسرینو باز هغه د قبر ژوند دغه شته چې قبر کې ژوند مراد ځکه کافرانه آخرت ژوند منینه نو هغه څنګه دنیا کې خو نه منو چې وی مننه بیزک ور پسې پات طرف نه وینو باز بیا پیاهات باندې د وش کال نارضی چېر قبر والا ژوند په ایات کېغه زیکر نه دی او بله خبره دانه چې د د يات نه مسله ثابتولې نه چې دا خو خبره ده تا خدای پاک خبره نه دا خو هغ خدای مونږې د دوه پرو دوه پ د ژوندی کو دو پر دی ملولو د هغ مطابق خبره اوسکبر واللهشته او که شته د کاپر خبرې ته نګورې دقرآ خبرې تهګورې کوآ او حادیو مباره کو کې او یو هادثو کې راغلی متتوتیره وکې نو بس هغه کاپی دي مونږ د کاپیر خبرې ته الله تله د کافر خبر را نه کل د هغې د ضرورت نهشته دلته کې غزیکر نو بهر حال دیې نوم ددي بالاجیواابونه دي خو بار حال دی ای یاد کې نهشته خبر د انالله او چې کسان د کابر جون جسمانی نه مانی روحانی مانی نو روحانی ذکروم نشته دا پاغي باندې مشکل او اوسې خبره دادا چې پدې کې داغي تذکیرا داغي نشواله مطلب دانه د کبر کې نوجوان شته نه سوال شته نه جواب شته انسان کبر کې کیږي روح وته واپس کړي شي سوال او جواب تکیږي او بیا څنګه سره تعلق د روح د بدن سره وي پاغي سره سزا او جزاء محسوسي نو قالو دی بوای ربنا اربه ته مونګه تملو کوه اسنه ته په دوو پیروملو سره واحیت تنا مونږ د ژوند د کو دوو پیر ژوند کو له سره نو فات خدای پکه مونږ خو سي طرف کو د اخرت د ژوند مونږ نه منو اوس مونږه تر اپ کو سی خو منو مونږ په خطا باندې فات طرف نه کو بې زنو بنا په خپل خطا باندې چې مونږ د اخرت د جن انکار کو نو څومږ عذاب کیو خدای په حل استد ایلا خروج ان وتو د اور د د وتو د پر ان سلا د نجات نو جواب دل تک مقدر د الله لار نشته د وتو لار نشته اولی نشته داغي وجه سره نور پسې ايات کې د وجه بیان دي جواب مقدر د لا د وتو لار نشته اولی نشته زالکم د زکه د وتو لار نشته بانه یقینا شاندار اضافه هغه وخت په دنیا کې دعوی الله وحده چې کلب الله تعالی روبل لشي आवाज کفر تم تاسو به کفر کو د الله د وحدانيت نه د توحید نستاسو سو انکارو و ان یشرک به ین کذ الله سر بشرک کولی شنو تومن بیا ب الله ایمان راړې مالم د بل سر شریک منو او الم واحد لا شریک منو یکا مشرک من الله منی حبوت زر سر شریک منی نو خلاصه د آیات دا د تاسو د جهنم نزدې نه شوته چې تاسو د الله د وحدانیت په دنیا کې قائل نه وې دا الله قائل وې خدای الله سر د شریکم قائل وې دغه شرک په بنیاد تاسو د جهنم نوټین او پات شو د وټو پیښل چرې پرشتي بوته وای فل حکم لله العلی الکبیر د وټو د حکم چرې لله الله تعالی را ده ال العلی چرې د پر علوم مطلق ته او چتواله ده په قدرت کې او چت عالی ده په غلبه کې عالی ده په خپل عادل او انصاف کې عالی ده په خپل حفاظت کې عالی ده علو مطلق دغه پر ثابت تا اول کبیر اغا دیر لوی ده فخپل ذات کی فخپل صفاتو کی و فخپل و کارونو ده نوچت ته و عالی ده داغه د پرا پیسلا ده و داغه ده چې چه چا همیشه همیشه شرک کرده ده داغه د پرا او پشنپ بانی و پاتر اغلی داغه ده پرا ده جهنم نواتل اغا نشتا مداره الذينا ایک ننا کسان ک فروچ کوفرې کړی د یونا دا اونا دی تاز ورکلی شيله مکت الله خوا مخه اوسدان الله تعلاک بروډی ر زیت دا میں مقطې کومانفسکم۔ دا اوسې د تاسو نه په نفسونو خپلوباندې ایست پاغه وه کيته دا او نه للی ایمان چې تاسو به له شې ایمان طرف تا فتکفرون تاسو به کفرغو قالو دی بوي ربنا يفعل ان کی زمونږه امت تنا مونږ تام لو اتنه تینې دو پرېملو سره واهې تنا ژوند دی دکړ ژوند دی کړي دی یو مونږلرا امت تنا مونږ تام لو کړي یو اثنه تینه پا دوا پیر امرو لسرا وحیه تنا جوندی تا منگل <سؤال> رای اثنه تینه پا دوا پیر جوندی کولو سره فا طرف نا خدای پا کمونگ اترابو کو بزنو بنا پا گناو نو چې مونږ چی منگ داده جوننه انکار که و خیرت امنو نو سومو منو فا حل یا اشتده لا خروج و تو دورنا من سبیل خروج و تل دورنا من سبیل سلارا جواب کې داې چې نشتهله روولې دا لیکم دا تل ځ کنی شته ځ لیکم دا پهې ووج بیا نه هو یک انشان اذا پاغو کې دوړی الله چې را بله شاءله تاله ووحده هو یوااضې په حال کې چې وحدانیت سره بهبلله شو کفر تم نه تاسو کفر کوفر کو دا بمبد ګو ای شر کو که د الله سره به شریک جوړ و شر کو کشریکیک ل به شو. ثبوت و غیره غیر الله بهید د الله تعالی سره نو تؤمنو و یشرک به او کدا الله سره شرک کول شو لو تؤمنو تاسو به ایمان لرلو به الله باندې بل حکم پس فیصله او حکم چره لله الله لرده ال الی چو چته ال کبیر ال وی ده رب العالمین ولاک وسلم صلی الله علیه و سلم الله سنا په تراس صرف لا هر و من هر و صلی يا الله يا خير الرحمت في الله